dhe si duhet të trajtoj besim të ari plogështim? A du të amari serëzisht trajtimin e kësaj sëmundje? A është një sëmundje ma rezikshme se sëmundje trupore që kalon një njëri në jetën e ti? Kësëmundje rezikon shumë. Po cilat janë të vërtetat e kësaj sëmundje, e njësim të cikl dhe të të vazhdojmë rrëz 4 emisione duke folur për ciklin e plogështis me hoqën e nëruar e rris nërama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 Nuk e di se ku shkoj, pa pritur, jeta ime mori një këthes të frikshme. Allahu është drit e qejeve dhe e tokës. Shembuli i dritës e ti, ingjason kandilit të vendosur në një zgavër të erët. Kandilit gjendet brende një qelqi, si të ishte yllë flakëruas, e që ndizet prej vajit të një drurit të bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhat asë i lindjes e asë i përendimit, Eva i ti, dyrëqon po thuaj se edhe pa e prej kur zjari, drit mbi drit. Si val e humba këtë knecit të pashpjeguashme me, me fjalli. Zhytëm therë në një kamion të erët, nuk shod drit, nuk gjej shpres. Zemra ime, është embulluar nga njërësirë vrasese. Ajo pache dhe dashuri që ndjejë pran zotit tim humbi. Jam në një rrug të paksim eti derësira nuk mbaron tingujt e gëzuarshëm të Kur'anit nuk dëgjoheshin më thirrja për namaz thirrja për namaz nuk është më edhe këtë e humba ç'po ndodh vallë me mua ç'po ndodh me jetën time apo vallë un nuk po jetoj cili është realiteti i jetës një trup që ushqehet dhe plotson dëshirat e tij ti në këtë botë mashtruese kjo është vallë jeta ime Nuk gjej përgjigje. Atëherë, unë nuk isha kur vetëm, asë në shpëllën më të erët, asë në shkretëtiren më të shkret, asë në vapën përvluese të ditve të agjirimit. Unë nuk isha kur vetëm, zemra ime prehej dhe e tonte nga një dashuri. Po tani, qfar pëndodh me mua? Pse edhe kur jam në vendin më të bukur, nuk gjej do të këne të si? Zemra ime është vetëm, unë jam i vetëm dhe Kjo vetmi që ndjej sot nuk krahasohet me gjith pasionin dhe dëshirat që të ofronë kjo botë. Më par e kisha vizatuar jetën dhe i kisha gdhendur konturet e saj me driten e namazit. I kisha fshirë gabimet me lotët e pendimit e pastaj e zhyta panelin thellë në durim. E tablosime i dash në gjyre në dashurisë e familjes. Sot nuk e gjejmë vizatimin ti, nuk e shot tablonë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 ndo është ta gjë shumë e thjesht të ndikoj të kaj. Si kur që ne dim nga e të e përdithshme, dhe të, të mund tjesht në kulm në disponimet dhe për disa sekunda të biesh në fundin e dëshprimet si pasoj e një lami të shkurë që i këndë dëgjuar. Kjo është një riu dhe e kunder ta. Mund tjetë një riu në fundin e shgënimi dhe dëshprimet, por një lami gëzu shumë mund të ngrit atë në shkallën më të lartë të disponimet dhe knasis. And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 do të të dinamikën e ti, duke barduar drejt kryesë kësaj pune. Mirë, pa dhëtë punë, nga njëre mund të ndodhë që të zbetë intensiteti i fuqisësaj, dinamika e saj, elani e saj. Dhe kjo e ko kuptimin e vetë. Pas e ka thënë pegama sënë, femen kërën e të të ratu. Aj që në këtë fazë, të kësaj zbeheje, të këti dopsimi, nuk deli jashtë sunetit të shpresohet që të këthejet. Mirë, po ajë që deli ashë kornizeve, kjo e ka vërshiti të këthejet. Qka nukumë të anë kjo? Do dhëtë njeri ju, kur kërë kërën me vratëmira, plëkshtia mund të prejkë fushën e a, a dhurime e na fila, apo mund të prejkë përjetimin e këndshëm edhe të farzave. Por në qovë se njeri ju në këtë fazë, kur është prejkë me plëkshti, e këto obligimet. Nuk e kanë forzën, nuk e kanë namozën, nuk e kanë ato që ka obligim. Dhe kryndis sa penafileve çoftë në ditën rutinë, ky shpresohet të thotë. Qase ky është, ky është si një lloj pa dhe më kusht përsim mund të konsiderohet, mund të konsiderohet si një lloj pushimore e tij për të arrimuar vetëm për të vërtetuar më tutje edhe më me dinamik më të, të madh. Po. E po nëse njeriu ka goditet nga, nga ploshtia, sikurse do ta përmandnim më vonë eh dinatmost, sot çifëlon të tik namazin nga kohë e tij ose të braktisën namazin Allah na ruaj ose në të tjetër të fillon të lehson haramat që t'u ofrohet aty apo të bien këtu. Atëherë kjo është një flojë shumë e rrezikshme. Prandaj, nëse kimi duhet me të parë, sbejn kan nganjëherë, do kështa dinamika, kjo mund të thimi se është e natyrshme dinën kët mos. Edhe pse normalisht kanë nga të devotshmit të cilët asnjë nuk jasmbrapse më që nga kua kërën vëndu të ecin, kanë qenë në shtime sipër. Mirë, po nga njerën ndonë një rjo, se kur se të ashtë, imi qeni një zora. një zora. Mund të ndikomi, përshamun, nga sprote saktuara, mund të ndikomi, përshamun, nga në një problemi saktuar jetësore, ku e dyunë qëfar tjetër, mund të ndikomi dinat mosin, nështë atë të zbetë pak, ose përjetimi, ose e, shia, adurimeve, por ndonë që edhe të zvoglohet pak, ë tazolog interzit i adhyrimeve. Në kuptim të asaj që vullnetari, në kuptim të asaj që është obligative. Në qoftë se kemi të bëjmë kështu, atë mund të them se besimtari është pjesë këtu, po. Por jo në atë të dytë. Nuk është i... natyrshme që si pasojë e ndonjë preke nga kjo plështit, nuk është natyrshme që besimtari të brakis fazën, që nuk kanë ndërmend na asnjë fat, që nuk arsituet në asnjë fat. Dhe pastaj këtu nuk mund të them se kemi kemë të bëjmë një plështit qëso patam kushtimisht normale, por kimi më bë më desh të qe pasem mund të jetë shumë shumë shqetësuese. Atë rreziku që ngajmath, atë rëndësia e trajtimit të saj është shumë e rëndësishme. Po dyshim. Sepse mundë të them nga një gjëja normale që mund të themi normale një besimtar i mund të kaloj një në një devijim, zotë ndrojmë thën duke u larguar nga gjithë ato kufijtë që zoti ka vendosur. Po pa, po dyshim. Atë fundim ke rreziku që më thën rëndësisë që kam thën duke trajtuar më hollësisht.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 mos ta pëlqesh një veprim të cilin diri më heret e doje tepër. A ne di shka ka në shkuar. Diri dje me knatësi, me vullnet falesh, ta shdi si ka ku edhe pak. Apo, në disi ta sh nuk është ma jetë, dëshuria i vullneti si kërsi ishte më heret. Këtu kemi të bërë me një prekjet të plëkshtisë. Edhepse kjo pasaj mund të merë për masat mla, në la. Diri zotë në rujtë në shkatrimin e njëriët. Djetarët e samë kur kam folë për këtë temë lëndëruar e ka për ta të rjekur vëmendin e besimtarit, se duhet ti kushtoj vëmendin e kësaj. Njerët e subhanallah nga njerët nuk e trajtojnë shëndetin e tyre të besimit asë përsa afer me sikur e trajtojnë shëndetin e tyre fizik. Në, në qëfëse për shumë njëri kur e, ngritet në mangjes, apo?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 është me vështirësi ndoshta po lëvizim në durimë edhe kuptojmë normal kthehet kjo pa ja konstruar mirë kur pa e shikuar këtë do kjo pasojë mund të na silme po duhem të pasojë atë më parandaj ne duhet ta trajtojmë këtë gjithë këtë të kuptojmë sa është e rrezikshme sa mund të jetë kjo punë rrezikshme që ne nuk e trajtojmë nga fillimi në çës se nuk mirë me këtë çështje sa mund të jetë kjo rrezikshme ja sa mund të jetë rrezikshme ndërruar në e para është se Allahu xhalla uala pikërisht për shkak të mostrajtimit të kësaj teme si duhet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 Ka mu kusala. Mm -hmm. A ta ngritë, shika. Kta, kta, kta falen. Kta e kry namazin. Mi po ngritën me një përtaci të skajshme. Ngritën sa so për t'i por njerëzit. Dhe mrenden e mozit nuk e përmendin Allah Gjellora për e të se pak. O të menzi presnë me e kry namazin. Nuk ka përmendje të gjallën këtë namaz. Nuk ka përmendje Allah Gjellora me ndikim. Andaj,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 Në të dy pjesët e ditës të ti, Muhamidi sasëm thashtë, embsejna vë embsejnë mulkulillah, vërhamdulillah, apo, embsejna, dohëm përëndaj djeli, nëzuri nata, dhe i tërë përshiti, i të konë Allahot është gjellë, edhe përkët, i të konë Allahot i tërë falëndërimi. Edhe pas e ka ulem lutë, edhe më fulgë a thonë, Allahum i një u dhumi kemi në lë kesel. O zotë, unë e k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 nga bismos pika e paranisës kur nis rrugën thonë is më shumë vullnet. Po. Amba ne duhet të përgatitemi që mund të na prekë kës. Po duhet. Ti me gjithmonë gjendje gatishmërie. Se unë përmend edhe në fillim sikur të kujtohet. Njeri është çerni i till. Do thot oh. Subhana Allaha ju jo djetës, gjat adhurimit. Mund të thësh në i, mund të thësh i, i i futur në adhurim me disponim të posaçëm për pa shkak të dy kafll namaz. Në rrethot të parë dish shumë bukur, shumë mirë. Por është ndëyt mund të preket nga një vezës e caktuar. Nga një, nga ndonjë ë uh, flutërim mendjes dikon, ku e di çfarë? Dhe kur kthehesh, të kthesh tersësh me disponim tjetër, larg atij që ke filluar më të. Do të mrenda mrenda një kohë shumë të shkurtër, mrend një ndërimi mund të ndryshon gjendja jote nga e mira në të këqen. Po sa kushtimisht. Në të këqen, nga se nuk ka është sikurse ke filluar. Andaj, një të gjithë i jemi të rezikuar nga përkshtia. Dhe kurë them të rezikuar, nuk besoj, nuk besoj, se ka besimtar, s'pak unë kohën të tërë, i cili nuk preket nga kjo smundje, qëftë edhe pak, edhepse mund të arimer vetën e ti shpejt, të kujdeset, të arruan shëndet në ti të besimit. Mirë, po, është e pa mundë mësë të preket, është e pa mundë mësë të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 Anda edhe nganjëra plushtia mund të ndavija, jo vetëm jo vetëm nga provokimi që na kanë provokuar, por mund të ndavija si provojë Allah tas vet. Në qoftë se tash e trajtojmë si duhet, mund të na ngritë më lart se ç'i kemi qenë më herët. Prandaj kjo më kuptuese të gjithë përfshin këtu. Ose përfshin si pasojë se e kanë provokuar vetë këtë gjendje, ose si provojë Allah dhe ora, por megjithatë, do të thotë një prekjë ekshenatyre mund të jetë, mund të jetë shumë e shpeshtë ndaj të besimtarëve. Mir po që nuk duhet na bëj që ne ta kuptojmë normal atë. A po shënjega jo. Mund të preket, ajo është normale në momentin kur preket. Mirpo, pas e reagim vetëposoj mund të jetë jo normale. Do të vimohësh shalomse edhe ke sahabët si të sjtrajtonin dhe çfarë normaliteti quhen atë këtë lloj blogështin, thonë këtë sëmundje, por në pjesën e dytë mbas një hapësire të shkurtër për të marrë opinionet. Që të, të ndërruar miç kthehemi mbasi të të dëgjojmë opinionet e besimtarëve që janë marrë në terren dhe për të vazhduar më pas me këtë temë blogështes. Logjistën Islam është diçka, më thonë që përbën problem, më thonë për besimtarin, për sa i përket, më thonë çështës të adhurimin. Ajo është një, më thonë, si më thonë një smundje, më thonë që mund ndjejë, më thonë besimtarin në trupin e tij për kryerë adhurimeve, më thonë që ka për të bërë, për fal namazit, agjerimin e, ose ndihmesën e vëllait musliman në një hall që ka ai e gjitha më radh. Normalisht, plegështia është problem, më thënë, sin islams dhe jon islam, më thënë. Ajo është diqka, më thënë, që dëmtonë trupin edhe nga ana fizike, edhe nga ana shpiritrore. Dhe, do më zdo, më thënë, duhet që besimtarë, më thënë, të krejoj mundësi dhe gjeja apësira që të largohi sa më shumë, plegështi nga trupi ti dhe nga shpirti ti, më thënë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 Sitohet, i gaçëm përjashtot i gaçëm vërtet për shesë kutia e shpejt on e kuptoj përshambu më dham koka sot dhe nga kokdhimbja e madhe shkaj edhe marr një bari në banatore këtë kuptoj më po nuk e kuptoj përshambu çu nuk dham koka fare dhe ka ilaç shtëpi pse po kur të më dham ah shiko kur të më dham mm. të kom gaçëm e po mirë mirë ti tash përshambu nuk e ke kët smujë të zamrës nuk e ke kët plështi Po në qofë se godit është... Kush ku është, bari? ku është Ilaci? Nuk kanë shlipit e musliman në shrikojnë, përshambull, në qofë se shrikojnë në libarin e t'yre, janë të zbeta. Në të zbeta. Që fa në libra mëna e t'y, përshambull, në qofë se e godet në që të slëta me shprejtsi? Ose në qofë se shrikojnë, përshambull, në kompjutërin e t'yre, përshambull, atë dosjen që e ka me audio ose video, telegjera, të haqin përshamur. Ndosin personale, dokumentën personale. Personale është taj. E mund të të poni kur të kom hin internet. I thimi për edhe kur të kom shkom bërnatore njëjt, pëse mm -hmm. për e urru në afrmeti. Për endaj, duhet të kemi një loj bërnatore edhe për smunit e shpirit dhe të zemrës. Që, timi, që timi, e, të jemi afer ndikimit. Të ndikun me shpesit madhë. Për endaj, gjitho kush mund të godit nga kjo.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 E pastaj qoftë atje nuk e merr trajtimin e dur, mund të vdesësh. Normal është që është. Do vdekë e shpirti është. Normaler. Dhen ka zamera mund vi këtu. A e zamera fillim alerman. Zamera fillim alerman sër duke ulot. Pse? Kush i jep disponim gjymtyrë për të ndihuar Allahu Teala? Zamera. Ka gjymtyrë këto janë. Sikur si jan. si si jan. të ka qenë djera, sikur se janë sa, sikur se kanë qenë pardje, sikur se janë nesër. Një tatë nuk lëviz ato. Ja pse sot disi malet jam namaz e djeg.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 E qëfë se, për shambull, a, fillon më të befa, së duke njajtë mirëje, fillon më ngurë fatë. E, e frimare pa ka zënë. A merë këtë një nërmall, a ajtë një herë, e dy herë. Një javë merë radë. Interronë në allo, se zemrë duke dërguar shenja, se nuk ka një qëka regull. Nuk ka një qëka regull, dhe ti menjë e lemë rohështë dhe merë hapat e duharë. Andaj edhe këtu, kur në ka ploksia në Kaç fashë Kur'an tash kemi ra ose kemi ditë kaç fashë Kur'an, përsëri po i them kaç, po nuk është për hetime ai që ka thënë. Diçka kemi filluar me hum diçka, diçka pran gulfat këto adhyrime, nuk po i lënë lirshëm të kryen. Në çës se do të e më të e qëse nuk ndërmarrim masa, atëherë padushimsë të eskalojë deri në më tepër. Atë pas tani çës se përsëri nuk marrim masa, jemi habit më së dunjasi, jemi habit më së asaj, adhyrimet kryen si në formë rutinë, dal nga dal ngadal ngadal. Fillon njëri edhe milion të gjithë Allahun a minutë. Edhe me devju devim deri në, po thao kështu, fatalitet. Se fataliteti, ti thua se është një të përshtatshme vdekje e dikujt, fatalitet për nevet instamb është vdekje e zemrës dikujt. Allahu e di. Pastaj do të thotë nuk i lëm përshtypje as Kurani, se vdekur. As gjinojë, po gjinojë të thuhet se nuk po bën asgjë. Madje e ndisin me bosë sevap. Kse pritini të gjinojë, nuk mund të ketë. Nuk mund të këtë argument se ka zemër shëndosh. A je pëshenja të qartë, ose ke zemër Allah në nëritë ka vdekë. Për ne kjo e bënë këtë mund të rëzikshme, që ka njësë mundje që mundet me të shka këtu vdekit. A është rëzikshme? Êshtë shumë rëzikshme, dhe të këmë mos dënja rëndësi i mejdani shumë i rëzikshme, që nga kjoj mejdan mund të kalim kujdani në kufirit që është devijimit. Për dush si është në linje me këtë fenomen, me këtë sëmundje të zemrës që rrezikon dherin të vijem? Allah i ma numër për ruajtur në ruajtur nga kësëmundje, në ka përësitur që gjithë mund të jemi në angazhim, në garim me zvete, në pun të mira. Kështë këtë garim në garantonë vazhdimësi, kontinuitet, në ruaj nga zbeja dhe dembelija dhe përkshëtia. Andaj sove në në Koranë Allah Gjallalat, wasariu ila magfiret i min rabbikum. Dhe shpejtoni Nukon kërën nukon ets në dal nga dal, pushani nga pak, s'kohës e kërëkon. Nukon kërën ets në nga pak, pushani të ikon pasaj vazhdo një më tujtë dal nga dal, s'kohës, o sari u, o sabiku, apo o gutoni, nëzitoni, garani, o fi dhalike, fëllet për gjennetin suni mutafifi, në thotë o fi dhalike, fëllet e nafesin mutafi suni, jo garu, s'ku jeni jo? Në kët e janë i dhe garani, sfidan, zid, që ka në sfidon, në provok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 i përkajmë i Rahimullah thëtë, limën shahë minë këmë enje te qëdëme, auje te akërë. Allah u ka në kushë dënë nga ju të jesë për para, apo të shkërë më rapë. Ose dhe të, të jeshë në udhëtim, drejtë Allah u thim, drejt Gjallahu ala, që ufë të dënë nga dalë, po s'pa ku i dukejtë, ose në momen në ku ta mërmën se i ndalë, doqëta pa vëdijetë të ndë, pa e ndijetë të i farë, por dij mund të rështë që kurse të cekëm deri, në të vjem deri në fundrinat e edhevimin Allahu në rujt. Në në në mësën kështu, se regull, legj i eqës, drejtë Allah qëllë uvane është, karimi. A në tgarani, Pse në nëzit garani, në dzitani, pësër e kashparënës bukurit dhe qenit? Për, josh, në për të në josh, ecni, ecni. Në që se unë të thamë ty për shambun, eh, në që vëse e krymë këtë punë, e eh ke k Të nuk e ke ditë, tu vetëm duket se duket e bukur. Por nëse fillojmë të zbërtithëtoalet, me këtë mund ta bësh këtë, këtë, këtë. këtë. S'kam të për zbërtej, të zbërtithë, ti m'ati po. E mëndit të zbësh. Dhe për... më tej, Allahu Xhelali u ka pasur shumë diçka. Kush e kryen këtë punë, kush bën sa, kush kryen punë mira, e ka xhenetin. Ne mjaftuam me, me kuptimin se xhen fira xhenna është ngjyrë apo diçka e bukur diçka, po nuk mos të dim çka është. Dhe këtë ti të mëaftuam për ta nxitur. Përmejgjët Allah Gjallahu Ala, në ka nëzit në Matej, për duke përmenë detajet e detajeme në gjenet. Për frasë një e kjo. Ska, nuk ka nevoj, e tërra kjo për të na josh, për të në nëzit. Shiko që atërrat, shiko qëka ka, shiko do të... Ku... Sa so her, sa so her ndoshta, e mundet që... E, të prejkë përkshëtia, shiko në ndonje detaj të gjenetit atje, të ajtë josh. Ndikën e josh për shambl, Bukuria, e e illumend, dikon e josh bukuria e dronëve, dikon e josh bukuria e grave të gjenit, dikon e josh pja. Gjithë këto lloj ka përman. Apo kjo stiu për momentin, okay. jesh më këtu. Po erëzëmur, ecs përpara, ecs, ecs me sultan. Fani dietori sa përpara ka përman se kur jam prek gnjërin nga ndonjë lodhje ngarkilës ose çfarë, ju çika sikua të nibi alla xelosi, kjo ka qenë domosdoshme. Po ngnjëre të dendurit me njerëz ambicioz ka bërë që tan disën për punë. Si Xhehosati, si Xhehosati ibn Kaimirah ibn Abdullah, kur na kaplonte në një sprov mm. lodhëshim, mjaftuheshim me një ndaj pak çastë me Sheh Xosai ibn Tej ibn Rahimullah. Çfarë thoshta? Askë i nuk kish një skop magjik për të ngjallur. Por i këshillonte me fjalët e Allah xhela wala. Allah xhela wala porosit na nxit, vraponi, ngutuni, nxitoni, shikoj jhenetin, shikoj çka i pret, shikoj kjo, shikoni çoftë zbrapse çka të pret, xhenimin detale. Ka që dyri ka, e këtë zjarë e ka, e këtë ushim e ka, e gjithë këj detajzim, e ka një urësi, e ka një kuptim, apo që për duhet një të azbulim dhe në njën e ti të përfitojmë dhe të eqësim dhe të allahë të aso qënë. Kjo të, dhe, më kujtonë një shprejt e një djetarve, më thëmë nga të mëdhenjë që dhe të ndzirim hodgjë, kërë ka thëmë që e co pak, se i lodhur, dhe thëmë fjalletit një orë që do e që i po do të shapo do të shapo ka qetur garimin besa jot po normal normalin një për a ke po donjëra garust që në garat e atletikës ato maratonat 40 kilometrash për shemb atë ai ndo gjson ai rrugën e pendë ku vrapu ajo do të gëri pikën po normal sa e di se çuçi ndonët vëj pak sekonda do ta kalojnë të thirr dhe kjo për ta nuk kupton se ai ka skuq rropa ai ka skuq rropa gaveni po ai ka skuq rrope në pesë dhe gjashtë Dhe sa mund të rrezikohet edhe pjesmora e tingora të rrezës, që të ndalet vazhdimisht. Pra më semton nuk ka ku për mundon. Mund të ndalet sikurse thotëme kaimirahulla istirahat al muqatil. Sikurse luftari që ndalet, i pa inj kët ndali është në punë. Ai dorëza trupi i tij ndon nuk lufton, mirë po e pastron armën, e përgatit armën, strategjin, andaj ai është edhe besimtari mund të ndalet pak intensiteti. Mm -hmm. Por ky është për vazhdim pas fuqishëm vetëm